Коментар до розділу 11. «Чи не були б ви такі ласкаві вказати, як мені звідси вибратись? «Залежить, куди йти?» – відказав Кіт. Льюїс Керолл. «Аліса в країні див». Цитата у перекладі Корнієнка. Примітка редакції. «Скільки коштує майбутнє? Які фактори впливають на ваше рішення про те, скільки ви готові платити за акції?» Чому акції однієї компанії ринок оцінює в 10 разів більше, а іншої – в 20 разів? Як ви можете бути впевнені, що не переплачуєте за ймовірне рожеве майбутнє, яке може видатись суцільним жахіттям? Грем вважає, що вирішальну роль відіграють 5 елементів. Оскільки сьогодні так мало індивідуальних інвесторів купує чи принаймні повинні купувати індивідуальні облігації, ми обмежимося аналізом акцій. Більше про облігаційні фонди дивитись у коментарі до розділу 4. Він узагальнив їх так. Загальні довгострокові перспективи компанії. Якість її керівного складу. Фінансова сила і структура капіталу. Виплата дивідендів. Поточна ставка дивідендів. Розгляньмо ці фактори з позиції сучасного фондового ринку. Довгострокові перспективи компанії. Сьогодні розумний інвестор повинен почати з того, що завантажити із сайту компанії або з бази даних Edgar www.sec.gov. Ви також повинні отримати квартальні звіти щонайменше за останній рік. Відповідно до визначення, ми припускаємо, що ви активний інвестор, який готовий приділяти чимало зусиль формуванню свого інвестиційного портфеля. Якщо програма дій, описана в цій книзі, вам здається надто важкою, тоді за темпераментом вам не дуже підходить самостійний добір акцій. Ви не зможете досягти результатів, на які розраховуєте, якщо лише ви не докладете стільки зусиль, скільки ми вимагаємо. Її річні звіти. Форма 10К. Щонайменше за 5 років. Тоді необхідно проаналізувати фінансові показники, збираючи докази, які допоможуть вам відповісти на два основні питання. Що змушує цю компанію зростати? І звідки надходять і будуть надходити її прибутки? Аспекти, на які варто звернути увагу. Компанія Серійний покупець. Загалом більше двох чи трьох придбань на рік – це ознака потенційних проблем. Зрештою, Якщо сама компанія воліє купувати акції інших підприємств, ніж вкладати кошти у свої власні, може вам слід сприйняти це як натяк і пошукати акції деінде. І перевірте дані про компанію як покупця. Стережіться корпоративної булімії, Фірм, які жадібно накидаються на великі об'єкти придбання лише для того, щоб потім їх виплюнути, Lucent, Mattel, Quaker Oats і Taiko International, Належить до таких компаній, які змушені були вивергнути свої придбання з огидними збитками. Інші фірми беруть на себе хронічні списання чи бухгалтерські витрати, які підтверджують, що вони переплатили за свої минулі покупки. А це поганий знак для майбутніх угод. Зазвичай докладну інформацію про придбання можна отримати в розділі «Managements, Discussion and Analysis» форми 10К. Проведіть його перехресну перевірку, узявши до уваги прикінцеві примітки до фінансової звітності. Більше інформації про серійне придбання у коментарях до розділу 12. Компанія залежна від зовнішніх джерел фінансування. Вона бере в борг гроші інших людей або продає акції. У показниках грошових потоків у річному звіті такі значні лиття кошти інших людей визначені як готівкові кошти від фінансової діяльності. Завдяки їм може здаватися, що хвора компанія показує зростання, навіть якщо її основний вид діяльності не генерує достатньо коштів. Що ми не так давно спостерігали на прикладі Global Crossing і Worldcon. Щоб визначити, чи компанія має залежність від грошей інших людей, проаналізуйте показники грошових потоків у фінансовій звітності. Тут розрізняють доплив і відплив грошових коштів компанії в операційну, інвестиційну і фінансову діяльність. Якщо грошовий потік від операційної діяльності весь час від'ємний, а від фінансової діяльності постійно позитивний, це означає, що компанія звикла залучати зовні великі кошти, більше, ніж дає її власний бізнес. І вам не варто ставати одним із тих, хто стимулює таку згубну звичку – Більше про Global Crossing дивитися у коментарях до розділу 12. Інформація про WorldCom дивитися у коментарях до розділу 6. Компанія має так званий вузький світогляд, тобто більша частина її доходу залежить від одного або кількох клієнтів. У жовтні 1999 року корпорація Cicamore Networks, виробник оптоволокна, уперше продала акції громадськості, тобто провела IPO. Проспект емісії містив інформацію, що один покупець Williams Communications придбав усю продукцію компанії на суму 11 мільйонів доларів. Трейдери раду оцінили компанію Сікамор у 15 мільярдів доларів. На жаль, усього через два роки компанія Williams Communications збанкрутувала. Незважаючи на те, що компанія Сікамор привабила інших клієнтів, її акції впродовж 2000-2002 років втратили 97% своєї вартості. Вивчаючи джерела зростання і прибутку, інвестор повинен звертати увагу не лише на негативні, а й на позитивні сигнали. Ось деякі з них. Компанія має конкурентоспроможну перевагу, яку можна порівняти з широким фортечним ровом. Подібно до незахищених замків, незахищені компанії можуть легко наразитися на атаки конкурентів-завойовників, тоді як захищені підприємства майже неприступні. Деякі фактори можуть сприяти розширенню такого рову. До них можна віднести не такі. Сильна торгова марка, що ототожнюється з брендом. Наприклад, покупці мотоциклів компанії Harley-Davidson роблять татуювання з логотипом компанії. Монопольна, бо майже монопольна позиція на ринку. Масштаб економіки або здатність збільшувати обсяг виробництва товарів і послуг за рахунок економії на витратах. Наприклад, компанія Джилет, яка мільярдами випускає леза для гоління. Унікальні нематеріальні активи. Наприклад, секретна формула приготування напою не має матеріальної цінності, але безцінна для покупців. Опір заміщенню товару. Наприклад, Більшість компаній не мають можливості використовувати інші види енергії, крім електричної. Тому електроенергетичні комунальні компанії навряд чи будуть найближчим часом витіснені з ринку. Докладніше, фортечний рів у бізнесі розглянуто в класичній роботі професора Гарвардської бізнес-школи Майкла Портера. «Стратегія конкуренції» – «Майкл і Портер» – стратегія. Free Press, New York, 1998 Компанія-марафонець, а не спринтер. Аналізуючи звіти на предмет фінансових результатів, ви можете простежити, наскільки плавно і стабільно зростали доходи і чистий прибуток за останні 10 років. У нещодавно опублікованій статті журналу Financial Analyst Journal підтверджено результати інших досліджень і сумний досвід багатьох інвесторів. Компанії з найшвидшими темпами зростання були схильні до перегріву і сходження з дистанції. Дивитись Cyrus A. Ramizani, Luke Sonnen and Alan Young, Growth Corporate Profitability and Value Creation, Financial Analyst Journal, November-December 2002, pages 56-67, а також на сайті cyrus.cob.calpoly.edu Якщо довгострокові річні темпи зростання прибутку до оподаткування зростають на 10% і 6-7% після оподаткування, зростання можна вважати стабільним. Але подолання 15-відсоткового бар'єру зростання, який встановлює для себе більшість компаній, нереальне. І навіть вищі ставки або раптово вибухове зростання за один чи два роки майже напевно з'їдуть на нівець. Так само, як і зусилля недосвідченого марафонця, який намагається пробігти всю відстань так, наче це 100-метрівка. Компанія сіє і збирає врожай, тобто розвиває свій бізнес. Незалежно від того, чи якісна продукція компанія і чи популярні її бренди, Компанія повинна витрачати певну суму на розвиток нових напрямків бізнесу. І хоч аналіз із розробка витрат сьогодні не є джерелом зростання, вони можуть стати ним завтра, особливо якщо фірма має достовірні дані про омолодження бізнесу за рахунок нових ідей і обладнання. Середній бюджет на дослідження і розвиток залежить від галузі і компанії. У 2002 році компанія Procter Gamble витратила понад 4% від суми чистої виручки на наукові розробки і дослідження. Тоді як 3M – 6,5%, а Johnson Johnson – 10%. У довгостроковій перспективі компанія, яка нічого не витрачала на дослідження і розробки, так само вразлива, як і та, яка витратила на це занадто великі кошти. Якість менеджменту і поведінка керівництва. Слова керівників компанії не повинні розходитись з ділом. Вони кажуть, що роблять і роблять те, що кажуть. Проаналізуйте останні річні звіти, щоб зрозуміти, які прогнози робили топ-менеджери і чи вдалося їм їх утілити в життя. Керівництво повинно вміти визнавати і відповідати за свої помилки, а не перекладати провину на такого універсального цапа-відбувайла, як економіка, невизначеність чи слабкий попит. Перевірте, чи тон і зміст звернення голови Ради правління до акціонерів залишається незмінним, чи піддається впливу останнім примхам Уолл-стріт. Особливу увагу зверніть на роки різького підйому активності, як от 1999 рік, чи не було раптових заяв з боку керівників компаній, скажімо, із виробництва цементу, чи спідньої білизни про те, що вони обіймають передові позиції у великій технологічній революції. Наведені нижчі питання допоможуть вам зрозуміти, чи діють керівники в інтересах акціонерів. Чи намагається компанія стати лідером у своїй галузі? Компанія, яка платить генеральному директору 100 мільйонів доларів на рік, повинна мати для цього серйозні підстави. Можливо, можливо, Усе тому, що він винайшов і запатентував елексир вічної молодості. Чи знайшов Ельдорадо і купив там золотоносні ділянки по одному долару за акар. Чи відкрив життя на іншій планеті і підписав з інопланетянами контракт, зобов'язавши їх купувати товари лише однієї компанії на Землі, його компанії. У всіх інших випадках непристойно висока заробітня плата говорить про те, що керівництво компанії хвилюють лише власні інтереси. Якщо компанія проводить переоцінку, перевипуск чи обмін акціонерних опціонів для інсайдерів, тримайтесь від неї якнайдалі. В ході такої операції компанія анульовує наявні і зазвичай знецінені акційні опціони, якими володіють працівники і керівництво, і замінює їх новими за привабливими цінами. Якщо компанія не допускає їх знецінення, зберігаючи їх безмежний потенціал прибутковості, як можуть такі опціони стимулювати ефективне управління корпоративними активами. Будь-яка компанія, яка вдається до переоцінки опціонів, як і багато високотехнологічних компаній, не варта уваги. Будь-який інвестор, який купує акції таких компаній, уподібнюється до овець, які просять, щоб їх підстригли. Вивчаючи обов'язкові примітки до річної звітності, які стосуються акційних опціонів, ви можете побачити, скільки додаткових акцій буде випущено, якщо ці опціони будуть реалізовані. Наприклад, компанія AOL Time Warner у першій частині свого річного звіту зазначила про те, що станом на 31 грудня 2002 року на ринку розміщено 4,5 мільярда її акцій. Але в примітках до звіту було вказано, що компанія випустила ще й опціони на 657 мільйонів акцій. Таким чином, кількість акцій, між якими повинен був розділений прибуток AOL, збільшується на 15%. Тож, коли ви оцінюєте майбутню вартість компанії, то маєте брати до уваги потенційний наплив нових акцій з акційних опціонів. Джейсон Свейк працює в компанії AOL Time Warner і володіє опціонами компанії. Докладнішу інформацію про те, як працюють акційні опціони, подано в коментарях до розділу 19. Форма 4, з якою можна ознайомитись у базі даних Edgar на сайті SEC.GO, містить інформацію про те, чи беруть участь в операціях купівлі-продажу акцій вищих керівництв і директорів компанії. Інсайдер може мати вагомі причини для продажу акцій диверсифікація активів, придбання нового будинку, розірвання шлюбу. Повторення великих продажів – тривожний дзвіночок. Керівник компанії просто не може бути вашим партнером, якщо продовжує продавати акції тоді, як ви їх купуєте. Чи є керівники компанії менеджерами або промоутерами? Керівники повинні присвячувати більшу частину свого часу управлінню компанією, а не просуванню її акцій. Дуже часто трапляється так, що генеральні директори компаній скаржаться на те, що їхні акції недооцінені незалежно від того, як сильно зростає їх курс, і забувають настанови Грема про те, що керівництво повинно уникати як різкого зростання курсу акцій, так і їх стрімкого падіння. Дивитись примітку в коментарях до розділу 19. Водночас багато головних фінансових спеціалістів вдаються до прогнозування квартального прибутку компанії – і деякі фірми схожі на іпохондрика, який постійно завалює ринок прес-релізами, у яких вихваляються тимчасові цілком тривіальні або вже зовсім ілюзорні можливості. Деякі компанії, зокрема Coca-Cola, Gillette та USA Interactive, починають відмовлятися від короткострохових прогнозів. Ці сміливці надають детальну інформацію про поточні бюджетні активи і довгострокові плани, але відмовляються робити прогнози на наступний квартал. Прикладом компанії, яка веде відкритий і чесний діалог з акціонерами, може бути Expeditors International of Washington. Її звіт за форми 8К можна переглянути в базі даних Edgar на сайті SEC.gov, де компанія періодично розміщує відповіді на питання акціонерів. І нарешті з'ясуйте, які методи бухгалтерського обліку використовує компанія, і чи прозорі або непрозорі її фінансові результати – Якщо і далі трапляються непередбачувані витрати, якщо EBITDA прибуток до сплати податків, відсотків за кредитами і нарахованої амортизації замінює чистий прибуток, а гіпотетичний прибуток використовують, щоб приховати фактичні збитки, то швидше за все ви маєте справу з компанією, яка ще не навчилася ставити на перше місце довгострокові інтереси своїх акціонерів. Більше інформації на цю тему в коментарях до розділу 12 і в чудовому есе Джозефа Фюлера і Майкла Дженсена «Just say no to Wall Street» на сайті papers.ssrn.com Фінансова потужність і структура капіталу. Найголовніша ознака успішного бізнесу – переважання доходів над витратами. Хороші керівники постійно шукають способи продуктивного використання прибутку. У довгостроковій перспективі вартість компаній, які відповідає цьому визначенню, може завжди зростати, незалежно від того, що відбувається на фондовому ринку. Почнімо з аналізу грошових потоків у річному звіті компанії. Подивіться, чи було зростання операційних доходів постійним упродовж останніх десяти років. Після цього переходимо далі. Ворен Баффет популяризував концепцію «прибутку власника», що дорівнює чистому прибутку плюс амортизації мінус звичайні витрати на капітал. Портфельний менеджер компанії Davis Selected Advisors, Крістофер Девіс ставить питання, якщо ви володієте 100% бізнесу, скільки коштів опиниться у вашій кишені наприкінці року? Оскільки в розрахунках враховують амортизацію, яка не впливає на поточні грошові засоби компанії, прибуток власника – надійніший показник ніж оголошена величина чистого доходу. Щоб точніше розрахувати прибуток власника від оголошеної величини чистого доходу, варто відняти будь-які витрати, пов'язані з видачою акційних опціонів, завдяки яким частина прибутку акціонерів опиняється в кишенях інсайдерів, будь-які разові, непередбачувані або надзвичайні витрати, будь-який прибуток, отриманий пенсійним фондом компанії, Якщо показник прибуток власника на акцію постійно зростав як мінімум на 6-7% упродовж останніх 10 років, така компанія може стабільно заробляти для своїх акціонерів і в неї хороші перспективи для зростання. Далі необхідно перейти до вивчення структури капіталу компанії. Подивіться балансовий звіт і з'ясуйте, які боргові зобов'язання має компанія, зокрема і за акціями. Довгострокова заборгованість не повинна перевищувати 50% від загального капіталу компанії. Дізнайтеся з приміток до фінансової звітності, чи фіксовані відсотки за довгостроковим боргом з фіксованими процентними платежами. Або ж вони варіюються, ставка платежів коливається і може підвищитись зі зростанням відсоткових ставок. Знайдіть у річному звіті інформацію про співвідношення прибутку компанії і її фіксованих платежів. Зі звіту компанії Amazon.com за 2002 рік видно, що прибуток компанії не покриває її процентних платежів на суму 145 мільйонів доларів. У майбутньому компанії Amazon.com доведеться зробляти значно більше на своїх операціях або знайти спосіб узяти кредит за нижчими ставками. В іншому разі, вона стане власністю не акціонерів, а власників облігацій, які зможуть відсудити частину активів компанії, якщо не знайдуть іншого способу отримати свої процентні платежі. Правду кажучи, співвідношення прибутку компанії Amazon.com і її фіксованих платежів у 2002 році було набагато кращим, ніж два роки тому, коли компанія не могла за рахунок прибутку покрити процентних платежів на суму 1,1 мільярдів доларів. І ще кілька слів про дивіденди і акційну політику. Докладніше ці питання розглянуто в розділі 19. У разі, якщо компанія не виплачує дивідендів, вона повинна довести акціонерам, що діє в їхніх інтересах. Якщо компанія незалежна від стану справ на ринку постійно перевершує конкурентів, це означає, що керівництво грамотно розпоряджається коштами. Але, якщо бізнес кульгає, чи акції компанії відстають за показниками від акцій конкурентів, тоді керівництво компанії зловживає грошовими коштами, відмовляючись виплачувати дивіденди. Компанії, які час від часу дроблять свої акції, активно рекламують таке дроблення в замусолених прес-релізах. Ставляться до своїх інвесторів як до богдарів. Подібно до американського бейсболіста, який хотів, щоб у піцерії його піцу розділили на 4 шматки – бо він був не такий голодний, щоб з'їсти вісім. Акціонери, яким подобається дроблення, так само не розуміють суті справи. Дві акції вартістю 50 доларів коштують не більше, ніж одна в 100 доларів. Менеджери, які використовують дроблення акцій для просування своїх акцій, грають на найгірших інстинктах публіки, а розумний інвестор повинен двічі подумати, перш ніж передавати гроші таким принизливим компаніям-маніпуляторам. Акції в коментарях до розділу 13. Компанії повинні викуповувати свої акції тоді, коли вони дешеві, а не тоді, коли їх курс сягнув рекордного максимуму. На жаль, останнім часом надто часто трапляється так, що компанія викуповує свої акції, коли вони надто переоцінені. Це не що інше, як розтринькування коштів компанії. І справжня суть такого маневру полягає в тому, щоб вище керівництво зняло вершки. Багатомільйонний продаж акційних опціонів під приводом підвищення акціонерної вартості. Можна згадати безліч анекдотних ситуацій, коли керівники компаній, які постійно говорили про підвищення акціонерної вартості, рідко цим переймалися. В інвестиційній діяльності, як загалом і в житті, перемагає той, хто робить, а не той, хто говорить.